Ai mai amintit uh, de câteva ori până acum despre nervii uh, nervi scoși? Uh, este o problemă atât de gravă cu, uh, cu nervii ăștia scoși sau uh, de ce îi amintești mereu? Da, uh, îi amintesc mereu pentru că o să vedem de ce, dar uh, foarte mulți au nervi scoși. Pentru că foarte mulți dentiști recurg la aceasta. Ai o care simplă, hai să scoate nervul, că sigur se va rezolva și nu te vom mai durea și va fi bine. Și costă, deci pentru ei e lucru, în primul rând. În al doilea rând, uh, nu mai simți durere. Uh. Asta e ceea ce la avantajează de pacient, nu? Uh. Da, <laughs> într-un fel. Uh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 era un semn evident a faptul, faptul că acea măsea s-a rupt, acea înseamnă putrezire, da? O măsea este un os. Ca să se rupă așa de ușor înseamnă putrezire, da? Și acum îi pui coroană de dentară, dar măseaua aceea, totuși, putredă, este în os. Ce se întâmplă acolo?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 se obturează și în loc de nerv se introduce această guta perca, îi spune. Dar pur și simplu se bagă în locul nervului, ea este moale și atunci ea se duce exact pe unde este nervul și după aceea ea se topește. Da? Și se pune și un, un sigilant, zic așa un lipici. Uh, am și acesta, am testat și gutapel, că am testat și lipiciul, să văd cum reacționează. Mm. Și uh, se introduce acesta ca să rețină să nu intre sânge și bacterii pe rădăcină. Cum asta ar fi ideea. Adică pur și simplu să sigileze măseaua la rădăcină ca să nu facă contact cu sângele și să se infecteze. De deci, aceea se pune și, și acel sigiliu. Această perca se pune sub uh, dintele care deja e, e putret, e, e stricat? A, nu. Odată ce se scoate nervul, Așa. atunci perca în locul nervului, deci ai curățat da. nervul și apoi în locul nervului se introduce gutaperca. Ea este după aceea lipită la bază și după aceea se pune plombă peste dinte. Și eventual uh, coronă dentară.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 care din altă țară, din Brazilia, ei folosesc altceva. Ei pun, prima oară, sigilează rădăcina cu un ciment, uh, MTA, și după aceea introduc gutaperca. Este o soluție mult mai bună, extraordinar de mult mai bună. Pentru că acolo sigilezi prima oară și după aceea introduci gutaperca. Pentru ce am văzut?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 Iar dacă sunt prea mulți dinți descos și nu veți putea mânca, este mai bine să vă puneți proteză din tară care se poate trata și nu vă face atâta rău.